سوالحاں میرے باراچی عمل حکمانی کم فی ما ترک توپا اسکی جو پریخ میری اللہ دنیا میں پریخ دا او دنیا کی اوخوک اندی عمل کم کاللہ دا سندا انا کلمتن دا یو کلمتن دا ہوا قاہل و آجدے و ان کے دیل را چکل پتبال دنیا کی تکلیب راگلے دنیا کی امیلی دی کتا دین اخدے اخلاص کلم نصم بشم او خلایق ته دې غمو مصیبات نو اخلاص کما نو بیا بځو طول <سؤال> عبادت کوم او چې جوړ شي نو بیا خپل <سؤال> رامي دوبونه داس هم شي وامي ورای هم بار ځو مخه دې د دې لپاره دا اعلان الایوم یوباسون تر روز پر د کې دوبورین پایزان نوږي په سوره کراشی پکواله شیش بیلای کې فلا ان سبب انه نو بین سبون من زده کی یا مئزن ولاه تسالونا یومئزن و لا تسالونو نبضی تا پوس کولشی ده نصبو چه تکم نصبو علی لکا تا دکم خاندانو علی لکا خدا با نیشی ویلی یو بلدام فمن سا قولت موازینو نوار آسو چدرانا شواتل آدنی کاملونو دادا فولائی که هم المفلحون دا کسان اندید کامیاب ومن خفت موازینو آسو چست پا شواتل آدنی کاملونو دادا فولائی که الازین خسرو فولائی که الازین داګه سانیچتا وان کې غرزولې لري ان فزم ځانونه فی جہنم خالدون په جہنم کې باندې شوی تالفه وجوه او جوه او مونار او با برسي مخونه د دیو وره حدیث کې راځي د جہنمی به یو یو کنه ته دا د هدګار مرئی دومره په پړسه ولي وی او مخونه به ول پړسه ولي وین تالفه وجوه او مونار او با برسي مخونه د دیو وره او هونکی اکلون دی وا بده کې دا بچګ لولېګ دا ځګه چې مخ کې صورت حج کې تیر شي او چې قران به کله ویلې کېد نه قران دې نه سربېره شکل بدل شي چې قران سره د پمخ کې تازګي او رونق او خوشالي نه راتلا نو الله ولپاخیرت کې دا مخ بدرنګ کو کو نادی ولپا بدرنګ لول ټولې په لس او نه مردار کړي دي هم فیه کالਹੁون کالਹੁنا دیبا بریږي بچګ لګرې شي علام تکون آیات نو یا دنیا زمانہ تو تلالیوکم چلوستیشو تاسو بانده وکن تم بی هاتو کذیبونوی تاسو پڑی بانده دروغو یونگی ایا تونا پلوستیشو دیبا دروغوی پڑی بانده قالو ربنا غلبت علینا عشق و دونا وای بدو اے ربا زمانگا غالب شیو ادا پمونگ بانده بدبختی زمانگا وکننا قوم انزالینو منگا قوم گمران ربنا اخرجنا منها اے ربا زمانگا او باسو منگا دینا این هوذ نا پای نا ظالمنا کافہ شومنګان موږ به ظالمانیو قال اخسوا و یا او بو یلا قریشه سپور پدې کېو خبر ایمه کوي ما سره شی ول قران نور الله مرقدهو زیاو نور کې ملي کې لري آل البداه کې لابو آل النار دا دا دورسپی دا د جهنم سپی دا د جهنم سپی زګای چې دنیا کې حق پرست ته ډېر غپلې او چې حق پرست ورکړ د توحید بیانو د پیغمبرې پخ صل الله عليه وسلم سنت به بیانول دبر پوسی غپا کا ولا اور زید می انده عشق او غایر قیبان اواز سګه مکو نظر سګه زهرا خپکی گما کسبې پر پې غابې نو غابې دې او داغه خیرګرو دا ملنګان او رزق هغه سبوب غپا باندې نه کېږي قال سوفيا ولا تكلمنا هو يا الله كرسي بري کې ما څه خبرې مکوئ اولنې درخواست بد ویو کې سورته حميم سجده کې اولنې درخواست تیر دی په جهنم کې سورته حميم سجده آډ نمبر 49 دې بالله ته درخواست کی جلال عورتو کې پریاد عورتو کې سورته حميم سجده آډ نمبر 49 وقال الذين في النار لكا زنا دي جهنم ابو يا گسان چې په ورګري خزنجانو د جهنم تا او دو ربکم راو بلې رستا یو یوخفب يو عنا يوم من العذاب چې کوم چې زمنګ نا یو را زذاب د ملائکه هغه چې په جهنم باندې مقرر شوی دی دا را نه تیبوي الله تعالی کې چریو هي قال ولم تغناي ادي اولم تکو ایادی ایانو ایادو نزمہ اولم تکو ایانو ایتاسو تاتی گوم رسولکم بالبينات چراغ لی تاسو رسولان زمہ رسولان تاسو پکاره او دلائلو قالو ای دی بلا اورازلی ورتا قالو و ملائکه فدورا مدد کی الله بقبلا الله ته چغو ہے و ما دوا الا فی ظلال ندا بلند کافر او مګل ګم دوین درخواست بدیو که صورت زخروف که پینزشته مسیح پاران آد نمبر ستتر دیر با تنگشیوی پدی جانم که چگی باوی آدوی بدا پر یاد کهی آد نمبر ستتر صورت زخروف و نا دو آواز بوکی جانم یا مالک اے مالک مالک دا چی په ځانم باندې کوم غټ ملایکو مقرر دی دا غنوند یا یا باله ته چی کی لیغذیا لینا رب کو سوال کو الله دا چې پیسې لوځي چې پیسې لرا ولی د مرګ زما پمنګ باندې ستاره د مرګ پیسې لرا ولی به جواب نو زر کاله بعد بعد ولا جواب ملوي شي زر کاله بعد قال انکم ما کی سونا دا زه به دې کدرنګ تیرونځ یی زر کال بعد ورته جواب ملاو او درېما ا خبر دا دا چې دلته ورته ویل شي کوری صوفی ها کوریشي سپور پدې ځاننم کې ولاد او ګلیمون خبرې موږ وای ما څنګه انه کان فريقن یقینا و یو دلا ننی باذ ما د بندي ګا نه یقولون اچیه ربانا منای رب زمانه موږ ایمان اوړې وې فاعذلنا بكنا اوکی منګتا ورحمنا رحمگی بمه باندې وان تا که راحیمینا او ته غوړه درهم که اون کو نه فتخذوهم سخریا ونی وان تاسو دئ لره پټوکان حتا تر دې انڅو کوم ذکری چیرګس ته چیرګس تاسو نه زمای کتاب وگونتم منهم تضحقونا وای تاسو دئ پوری خندای ګونگی انی جزاءتهم الیوم ما دې څنګه بل ما بلل ورکړې دا دلر نن مزيبي ما سو بروب سوداږي صبرې کړې وې بدلامي والله ورکړې دا ان نو مهم الفائزون یقین ندي هندي دي کامیاب تاسو په دنیا کې د پورې خندګانی کوي نندې کامیاب یو کامیابې ترڅې ترڅې ديلی قالا او بو وي الله كامله بي زم زم را درنګ ډېر ګډه اداس وو په لار دې پزمه کې ګیا ده د سینې قالوا لذنا بوئ دې درنګم دیرګړ یو يو من یو راز او باز یو من یا باز یو راز نیمو رازم دې راګړ وان بس عليل الدين تبو زګا دش مار ګون ګان قال او بوئ الله الا بسم الله قليلا درنګ دې تاسو ما ګلګ لو ان قوم ګوندون تعلمون تاسو بوې گئیه اپا جدوما یا ګمان تاسو آ بسنا بسو آ بس مطلب دا چې نه امرو نه بدلته نکيږي وان نکومې نه لا دور او یکینن تاسو به ما دراو نه ګرځولې شئ ولینا آ بس مې بيداګي نه يې تاسې به امرو نه کیږي وتعال الله الملك الک اوچا دی الله باچا بريشا لا اله الا هو نشتا يسر ګونږي بيداغ نه ربو الارش القريمان رب, رب دارش عزتمنين وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ سَوْفَ يُخْزِيهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ لَا, لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ نَشْهَ دَلِيلَ لِلرَّبِّ دل بَانِي دَلِيلَ پيش کې چا دا علي هرې دا مددګاراندی پاين نما حساب وويندره رب به به څهګه قذافلالمؤمنون فداي سرقاميا دي مؤمنان دلتاوي انه لا يبلهه الكافرون شان دار انكم يا بي کي كافرون كافر ته كاميا بي نملاوي وا قل رب اغفر وا هرب زماب خنو رحم کي وان د خير راحمين او تو غرا د رحم ګون اوصاب المؤمنين ايس بعد توحيد با الله او رد شرکی گو تفصیلن سورت نور ترتیب کی سلیدشتم نمبر ده رسو ده سورت مومنون نزول کی یو سل در ایم ده رسو ده سورت نازل شوه ده ارابت د دې صورت د مخې سراب غاڼو واجب باندې وي یو هر کله چې مخې صورت کې تحلیل ذکر کړه یا نظام کي پخو په خو صفه ته په عاملو باندې صورت کې بعد تحلیل ذکر کی يعني ذان خالق ولو دا بدو او بدو صفاتو نا دا دو وجنا ورپسي اراؤلو بلا وجه مخي سرد جي المؤمنون و تازه صراح کامیات دی مومنان ندی صورت کی آر آداز زکر کئی مومنانو تا چکم سڑھائی پزان کی راولی ناو کامل مومن شی ندی وجنا ورپسی اراولو بلواجه مخ کی صورت دی دنو علی السلام د بیبی د تباہی ذکر وک نو دی صورت دی د نبی علی السلام د بیبی صفای وبیان کی د دو, دو جناور پسی اراؤڑو بلو جا محقی صورت جی دا خبر اوکلا ایک سو سول آیات کی فتحال اللہ الحاق لا الہ الا ہوا رب العرش الاز مساله ده توحیده بیان کلا ندی صورت کی دلائل ددی پنیس بات باننی او مشالونا دی وجناور پسی اراولو بنا وجه مخ صورت کې دمومن یو صفات ذکر کا والذین هم لفروجہم حافظون د خپل شهمګه حفاظت وکړي یعنی زنا بنکړي ندی صورت کی د زناکار سزا ذکر کوي او داغه حالت ذکر کوي د دیوژن او ورپسیه راوړو ان کې آزاد د صورت دا صورت ممتاز ده د په دې خبره چې ظالم نه سزا ورکا ازانيته او زاني فجلي دو کولواه دنه یو هېدینه دا سورۃ منتاز د نورو سورۃ لونا په عذابې سباب باندې په وو عذاب په باندې دارنګي دا صورت ممتاز ده د نورو نه ودی خبره بانی چې چا په صحابه باندې لگوولی دی الزام بلا ګولې ده پنا په یکی نو ان تعودو د مثلیه ابدا مثل تبې ناراض ګرځي دارنگ دار دے دا رنگ داسورت مونتازه د نورونو په دې خبره چې الله نور السماوات والارض د مسالې توحیدو مثال بیان نه صورت سورته سورت کی سلور قیدی ذکر کئی اول قیدان الزانیت والزانی فجدو کل واحد من همان اتجدلا زناکار اخض زناکار سڑے دا سل دری اوہی ظالم لسزاور کئی پکامل کې چې فزالم باندې ترڅ کېږي نو هغه مل کو اوران شي هغه برباد شي یو سره راغله چې د الله یو بدله دا په ورکرې سپېړې دا عمر رضی الله تعالی عنہ ته شکایت وکړه عمر رضی الله تعالی عنہ یې رولای راځه وو چې بدوتو باندې چې دوی ورکه سپېړه خلک मेहनत کوي جی موتبر سڑه و نواب ده ویده سپیره و لورکلا ها مرتج شو جنگ قنسلین کی بیا مسلمانانو اولی ده ناوی توی که سپیره نوارا کری نزو نوم و کافر مرتج شو بنام صابه ورتوی ستاد پارمانگ دالله قانون نشو پریخو ده زکاب ملک سمو ظالم بانده رحم نو دویم قانون دا چه غلطو سر امی او کی گئی غلطو سر اچر تا یو ذیع نشی او غلطو دا چر تا زان سر اپرین ندی علی رضی اللہ تعالی نحو تلی دی سر دا ملگرو دریو رضی تیریک لی تقریر که خلقو تا ما استاس شرار مپیجندل استاس خیار می مپیجندل رازګي مې خلقه مو به جن نه لو بادم کال کورته تاسو په دادا وای ما ته په دادا شي مونږه مونږه لرا د نو مونږ سره خلقه راغلیو غلط تم راغلیو نو خ خملګري چې تاسو کوم ملګرو سره ملال شي نو مونږ ته دا معلوم شي چې دا خلقه دي او زمونږه بد ملګري چې تاسو ملګرو سره ملال شي نو مونږ ته پاتورې چې دا غلط دي پښتانه مې د می نا پردی کې لی دلا چې نه بيجن نو د خپل کې لی دلا سره وي ګورا او دا معلومیږي دا چې غلط سره بد غلط سره کیږي سوچ چې ملزان جنگاین او چې چا سره مرز وی هغه خاله بزان دسی میچرګان او جنگونه کوي چرګان جنگاین او هغه هغه طرف ته رواني دی نیوز کو شوق کوي د دمټوب ناغه ولې کیسټ معلومات کوي کی چې نوې غانه خو نه دراوله اغه قران سره مینه نه نو چې ګیو کلی تا ور شي نو هغه کلی کې کی ته پوسټی دلته خورځره قران درس نه کوي چې چرته خپل ضروري د دنیا کار پاتې تللی نو تاسو هغه کلی کې کی کوي چې د قران درس نه کوي نو ارسه ملګری چې پیژني خسر نه پیژني او باد پیژني ناخل کو دا ګورو ملګری دی ګورام چې ملګری خره یو کې بد دی دریم قانون چېا بدنامونه ګولا اغل سزا سالورما خذخواون په یوبل بدګومان شو نو له ان یو کی او دا یو بل یوبل فران تعلق ختم کی قاضی دا ورو کې تنظیم دی د کور خذخواون په یوبل بدګومان شي ویلی نو هغه کور کې نشي سېدلې مې چې تنظیم کې په یوبل بدګمانی پیدا ش نا تنظیم کې وخت نشي تیرولې او تا پته ولګې چې دا ملګری په کوم رضې ده هغه تنظیم نیو باسه چې تنظیم نه سپایشي ګینه کتا صفائی به کې نه کې نو ټول بازار سره او خاصو خاشاک به جامای ایس کار به مونږ کې د د دین خدمت به مونږ کې وې اوب عادت ذکر کین ا پسې مثال به ذکر کین مثالونه به یو مثال د مومن د عمل زه مثال د منافق د عمل او دریم د کافر د عمل او دو منافقان صفات بذکر کی دو ملمومنین صفائی او بیا پاکی رکیم دو پردی آشکم احکام پاتیو اغا دا سورت دیمنگ را لگلے دیلرا و فرزنا منگ مقرر کری دی دا دی را لگی لمی دی بدی کی دلای خرام لا لقم تذکرون خامخاج بان واخلین اولنه قانون چې ظالم لا سزا ورکا عمر رضی الله تعالی عنہ گورنر ته ویل دي چې دی علاقی دیغلو تا ظلم او تا صورتینو رواه چې ماشیره سمش اذانیدو وزانی زناکار اخذ و زناکار سڑه فجلی دو او های کل لواه دیم منو ماهر یو دا دیدوارو نامی آتا جلد آسل دوری زناکار ایم مخی کلا زکا دا خواسی پرده پا کې دا نو چی دی پردی سڑی تا خپلا پرده ما دا کلا او دا زنا عملیو کل نو دیگ خپلا پرده ختم کلا دا دیده پار خوکور زیو نو ازان یزکه مخک کرا ولا تاخذ گم به مار بدن فی دین الله او دین نشی تا سولرا پذی باندې نرمی فی دین الله ب جاری کولو د قانون دالاکی دانه چی ریه شری حدود تا سولم دي محدودی لکلي دي دالاپ قانون جاری نرم تړه خدای نه خپويږي یا د خدای نه مشري چې خدای کوم حکم کړی لري هغه نرم بیانې لا تاخد ګم به مارا ودون په دین الله او دیني سي تاسو بریدار او باندې نرمي پځاري کو د قانون د الله ان گوندوم دو مينو بالله کته سوې ما نری با لا بورز رس نه وي والي اشهد عذابهما از دې شي ازاده دي تا تواي فتم من المؤمنين یو دلا د مؤمنانو نه دنجی چیرته پټ پګوټ کی راگیر کی او تما انځه او کی یو او باخې بيوهین نه نه مؤمنانو دلا دی ورته حاضر شي دا لا قانون چې جاری دا پټ خبره نه دا د ګوټ خبره نه دا د میدان خبره لا ازانی لا یان کی الا زانی ا دان د غلطو سره چیرته یو ځای زیناکار سره نیوځي کیږي مګر زیناکار خځې سره او مشرک atan یا مشرکی سره زیناکار ته پاره زیناکار خدا یا مشرک عمل غری کړ دا ولي څنګه د زیناک مشرکی الہ نه د معلومه چار درګه کې هرې سره کټو کارمن جوړ پاږه باندې لاس ورږي سرباځو کټا پالا ادا مشرکی در نه د معلوم اله نه معلوم ذینکار یار ندی معلوم زیک زینکار مشرکا یوزیکلا و زانی تو زینکار خزالائن کی خوها نیوزیکی کی لا زانی نو مشرکو مگر زینکار سڑی سرا یا مشرک سرا امیشر پارا دا عادت گردی دا چکم زینکار وی ناگیبا از زینکار سڑی دیر خپیجنی زینکار سره زینکار خود وَحُرِّ مَذَالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ارام دے دا فیل دا زنا داکار دا زنا پا مومنانو بانده مومنان بداکار نکئی درمو چاچے بدنا مولا گولانو اغلا سزاور کا وَالَّذِينَ هَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتَ آئے کسانچے الزام لگئی پا پاک پا دامنو بی بیانو سم ملم یادو بیارات دے نکئی بیار باتی شوادا رزالو <سلور> ګواهان وفجدوم وحیدلرا سمانینا جللا اتیادوری اتیادوری یووا چې چا بدنام ولا ګولا او د سر رسول ګواهان په دې نشتا نو دله سزا ورکان او د سزا به ولور کې اتیادوری یو صحابې او نبی اسلام دوی ځبخه خلي خدي سره پر دې سره وینم او د بازار کې ګرځم سلور غواهان وبښي نو ویله صلحت والسلام ورته دا غیرتي دي او انا اخر من غزستان ډیر غیرتي والله اخر ميني الله زمان ډیر غیرتي دی چې الله دا حکم کوي چې سلور غواهان به پېشکې نو ته دا الله غیرتی غیرتي دي نه یې داغه به دا چې ډیر خږي دا خاندان بنی خوږي دا لا دا قانون نه را لګړي نو سره به دا غو ته ربور بدیش خپل اخره به نه واخوخه نو چرته به کور کې خزر اگې را کړو هغه به املاک را صاحب یې وخه لا ربور به په لار کې وې دا مليدل نه خپل لیدل نه خپل خځه سره غو به املکو نو که به ورته غوتم نه نیولم ته خپل اخره دې املاک را وګې نو هغه ربور باندې به یو یو خا به املکو خزر املاک را دې دواونه ځان خلاص کو دا بدایي طریقې وانه خدای الله قانون داوي چې څلور غواهان مبيش کې چې سوبوري ديلي دي ني کدرې غواهان مینو غواهينه شي کوله شريعت کې بس غله او شيګه جن راغره پاره بیا اتیا درې دي فلیدوهم ثمانینا جللا واي دي نرا اتیا درې ولا تقبلوا لهم شهادتا بعدا مقبل وذل غواهي چريمہ چې څلورګوا هانې نه بيشګړي نو اته غريبي مهوہی او بیا به می شه په اړه کوي نه قبل الفاشقون او دا کساندې دي فاشقان الا الذين تابوا مغراکه سان چې توبه وکه نن بعد ذالک رسول دینا واسلح درس کمال وین الله غفور رحیم دې څنګه لا بهون کې مهربانه وي څلورم قانونا دا خدا خوابن پا یو بل بدگو مانشو نو دا اغوی دا یو بل سر لیانو کی همیشه دا پارا دی دا اغوی نکام آتشی بدگو مانی را غلی رانا همیشه دا پارا جدا کام واللزی نا یرمو نازواج همم آه کسان چه بدنام الگئی بقبل و بیدیانو ولم یکو لهم او نیدی لراشو اداو گواهان الا انفسو مگر قبل زانو نددنی صرف اقبل ایلی دلی ده اعمل اونر گواهان ورسارا نشتا فشهادت و آهد ایمنو گواهی دیو ده دی ارباو شهادات ایم بی اللہ صلور گواهی دی پا اللہ باندی انہو لمنس ساریخ انشی قنند دی درشتی نو نرے دی بزان دا پقبل چی اللہ گواه چیزی رشتی نیمان اللہ گواه چیزی رشتی نیمان اللہ گواه چیزی رشتی نیمان تلور زلبا دال سی وی د قاضي په مخ کې ول خان ستاو بين زل باندې ان لا ندل لاي چې بيشګ لا ندل لا لهي په د باندې ان کان منل قاضيبين کوي دې د درو جنونا بين زم زل باندې وي په ماري د الله لانه ديږي که زه درو ویم وي درو ازاب د په دي کې د اخزاد زان ازاب انت شرا ده چې ګو هاي بوجي ار بھائی شادت ابن ملا سلور گواہی بالابانی سلور زلباوی ان نہو لمن القاذبین یقینا بعد درو جنو نه سلور زلباوی الله گواہی چې دا خاون م دروغ وې زی په بد عمل نم لیدله گواہی چې خاون م دروغ وې الله گواہی چې خاون م دروغ سلور زلبا خذ داسوی ول خامس توبین زن زلبانی ان لعنت ان غضب الله عليها په وېشګه غزا د الله لري پرې خزباندی ان کان هم نه صالحین کوې دا خاونه مدريشتینو نا نن نه ریږیم دا خدود په جواب اکثر لانا ټکی جاری وی دی په پلانای وی و پلان ای په تیشا او دا دا وی چې په تاکا کلام دی واسو مپینزم دل باندې بغاځه وې و لاولا فضل الله او قال یبد د دې په منسکی نکامته خدمت کی بس چې سوبوري ژوند دی نه د دې دروازه نکانه تلل کېږي بس ای ګر ای ولاولا فضل الله ای علیکم خدای بیا ځاله چې د بل خاور او خاونه چې د بل وَلَا اُلَا بِنَ اللّٰه يَعَلَيْكُم کَنَوے بَذَل لَالَا بَذَا سُبْحَانُ وَرَحْمَتُ اللّٰه وَانَ اللّٰهُ التَّوَّابُ الْحَكِيمُ اَبِشَ گَالَا توبہ قبولون کې حکمت والا دا نوی نو سزا به درکړې وا سزا کې براگېر شي الَّذِينَ جَاءُوا بِالِ د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها په صفای کې راغلي دي غزه بنی مصلاق لا نبی رسول الله چې کله لازم نبی له سلام عادت مبارک داو چاغه وکړه غزا لته نزان سره بيبي بوتلا د پرده حکم چې راغې او عائشہ رضی الله عنها باندې چې تهمت لګیدل او دغه صفای شو راغې نو رسول نبی له سلام چې کوم زیات تو غزاگانو لا نبی له سلام مزان سره بيبي بوتلا او دا حق دې دیدی وي خاونه ځان سره اوسولې شي نبی الله اسلام ځان سره ومل مؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنہ ته لیرا جګه کله بوتله او بیا کله مجاهیدین را واپس کیدل عائشہ رضی الله تعالی عنہ د اسماری د تلی او بیا دا غنه هارش لیدل چ هغه د چلېد له او هغه پسې ګرځیدا هغه راټولو مجاهیدین صحابتي تلیدول او چې کوم امین صحابه صحابيو د نبی له سلام عادت مبارک بداو چې کوم ځای نه بتلو نیوته د پادې کشي دل د پادې چې د چانې سامان نی پادې شي یا سو پادې شي ونی هغه ځان سره راوغه سره روان ډکلل پدې کې صفان ابن معطل رضي الله تعالى نهو اغاى پاتشو اغاى ولیگو صحابت تلیدی او چاہشا رضي الله تعالى نهاق اخفل زي ترادلا اکم زي کچو سيدا نصحابت تلیو اغاى پاغزه روان نشو داڑه اولا گولا او خوب و لراغل اودشو بده کی صفان ابن معطل رضي الله تعالى نهو راغي صفان ابن ماطل رضی الله تعالی نوې چې د پردینه مخې را مالي درې و چې زموږ په نظر لګي د سبحان الله دا کلمات مې ویل ته عجبه پدې سره هم المؤمنین رضی الله تعالی نه را بهدار شو او چې را بهدار شو کلام مصفان ابن ماطل رضی الله تعالی نو هغه اوس او کی نه و چې کله هغه کی نه امل مؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ اغا کی جاوید اوخت لاں عصفار او ابن ماطل رضی اللہ تعالی عنہ د اوخ محار نیولې او روان دے او نی دی کری او خبری نې کېږي په بل سره روان دی چلال الکلام اور سیدل نو هلاک من هلاک منافقانو ډंडوري شو روکړي چې تاسو شو چه دا خدا دی یو بل سر راز بازو کنا او گورا دا دا د دسفان دی, دی نمواتل سر راز بازو نو ذکر ور سر پاتی شوی دا منافقانو خوزان له کرتو نبی علی سلام مانی تیرازونه کول او دای دا تیرازونه بدنامه ذکر لگه ولا چه دا پیغمبر کور بدنام شی نو مسلا بند شوا غرد پروگرامی کرد و غرد سازش کرد د منافقه میشه دا پارداده تی چې دغه ودا کوشش کړي راکنه دا نه مسله شورش وي را نو هغه زبانه په بدنامه لګي چې دا بدنام شي دا دین پادشي او مسله خور نه شي همیشره فره دا عادت دي د منافقو اوبیا چې کله رالل لاوي زورو لگاوه په دې کې ډېر صحابه داسيو ساده چاوین د منافقانو په جال کې رالل منافقو وی جال خورایي دما او راو د پاره با لکي حسان مين ثابت رضوانو غون دي سړي را گیر شويو بدنامه کي ځان سره شریک کړي او د صحابه داسيو چاوي قسم په خوري د الله رسوله ثابت بي وفا کړه او د صحابو داسي ویل چې د الله رسوله تعالی بی بي بيانې دي او علي رضي الله تعالی انو ها اغا نووي له او فرمایل چې د الله رسوله د بريري نه د ځاګه تپوسو تاسو جی خېږي خډيري د کی چې څنګه چللې 아이شه رضی الله تعالی عنها وې چې کلره په شومه بلاره نبيมารه موما چې ګور دراوره سیده ما ما سره اعظم تروروان د میستاه مورو او مونږ د્વાळे وته او د اسما نو د اومه میستاه خطا وخیله چکه له راغښت باور کړم نو خیرې شو روکلې دا هیڅ نهستا و نهستا حال اچې وې ما ورتوي تروري خیرې مکا هغه د بدر صحاب دیغه ته ولې خیرې کې دا دومره نه ده خبر چې دی باندې بدنامه لګېدلې دا بیا خپل خو پیدا به خپل زیته خیرې وکړي 아이شر دلاناوي خیرې ورته مکا تروري آ هغه ورته یو بولا گئے تنه خبر وي د څه نه هغه ورته کیسه وکړه نو په جړاښه 아이شه بیبی فرمای چې ما ته پتا لګې درې ودومرا چې نبيله اسلام ما سره خپل مهرباني کا مکړوا نو چې ما ته پتا ولګې چې داغه بدنامه لګې دلی دا وي ما ته اجازه ته وکړم پلار کرا نبيله اسلام اجازه را کو پلار کرا لالم ما دو ورزي او یوش شپه جړلی وو او ډیر او خیمی بیدی جلل میڈیر زیادم او پا کې نبی علی صلاة و سلام امراغی و دا دغی نمخ کی یو صحاوی ساد ابن محاض رضی اللہ و تعالی نو اغوی دا اللہ رسولہ کدا سرے زماد قوم نی و دا نو ماتے او خایا زی وجنم او پا دی زیبانی ملکم سر دی قلم کوما او کدا اوز دا قبلی نی نو تراتا ہوکا مکا بلی کے سعد ابن ابادر رضی اللہ تعالی عنہ خفشو چې دا مال قوم سره یاد کوم اسید ابن حزیرہ رضی اللہ تعالی عنہ تور الوارثه د منافقات خبر بریده نبیلی سلام داسې تابیدار صحابه او دغه حته منافقان ورسول چې د نبیلی سلام په مخه ولبسی تور الوارثی آیا ولبسی په جمعہ کې تور الوارثی نه د جمعہ ته د پیجنې د وخت کې نه د نبیلی سلام د پیجنې دا د منافقان جالو نبی علیہ السلام هغه خپل هغه ملګری په یوبل بدومان کړل او خپل امور عائشه رضی الله عنها باندې بدومان او نبی علیہ السلام خفری جوړی نبی علیہ السلام عالم الغیب و چې دا و چې زما بیبی با کړه هغه تا پاتان نهږي نبی علیہ السلام راغه عائشه رضی الله تعالی عنها وې چې څنګه راغه زما پلار کوي اجازهت غفتو اجازهت ملا نبی علیہ چې کله راورسیدو نبیل احسلام نو ما تیوی وای آئی شا کداکار دی کڑی وی نو اومو آیا کدی نی کڑی نو اومو آیا چی نمی دیکھڑی کدی کڑی نو توبو باسا زکر توبشیو باسی نو اللہ ماف کئی نو آئی شرز اللہ تعالی نحاوی زملاستو ما ما می مورو پلارتوی جی جواب و لور کئی جوابی و د جواب یې ورنهګه د نبی له سلام او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو مینس کې ورانه راوسته منافقانو خیاول بانی خبغان راوستو په وچارته یو بلخه پکېدل عائشہ رضی الله تعالی عنها وای کومه دا کار نکړي او زه قسم اخرم چې ما نه وکړي نو تاسو ما تصدیق نکوي او کزوې چې ما کړې لري نو په ځان بدروغو تالم قسم یې چې ما نه اوز اعظم حال د یوسف علی السلام د پلار پشان دی د ډیرغه مده یاکوب علی السلام نوم ته هیرشه چې د یوسف علی السلام پلار خبر خبره کړو تاسو صبرون جميل زما کار صبر خیسته دې صبر کوم او بدی کیسه لاس ته ما او ما دومره ویلې چې د انصار خو د او تاسو له شایان نظر دی چې راغي مخه را خبره ماته کوي بری را رضی الله تعالی انه ته پوس کړو چا شر رضی الله انه څنګه ماږي ورتوي ا عايشه هغه وړه ده اکثر ودوي چې کله وړه هغه کې نه د زراشي وګه وړه ټي ټوکري ماشوما عمرې کچاره وړه ده ها او هغه باندې زه په بد عمل نیم ام پویا شوی ا ډیره پاکه دي بې بېران خدای د منافقانو جالونه وخاره کړیو او نبی اسلام او داغه صحابه هغه ټوله په یو بل بدګومان کړه او مسئلے بندولہ وا مساله بنده شو ام په دې کې د نبی عليه السلام حالت بدل شو وایي شروع شو چې کله وایي شروع شو آیشر ځلان ها فرمایي زم ما خدا خیالو چې نبی عليه السلام د بیا په خوب کې الله خی چې دا پاکه دا یا ورته آسی جبريل امینو چې دا پاکه دا او زم ما دې مقام اراده نو چې زم ما سپای کې بالله ایا را عليږي الله ایا زنہ راولے گلاگے پسپاہی کی او نبي علیہ السلام باندې چوہی شروع شو او وہی کلو استاد ایا زنہ ولسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنها تا موروی پاس نبی علیہ السلام تا اگوی نا زدا اللہ د خپل مولا شکریہ ادا زما مولا زما سپاہی راولے گلا تاسو خدمات تصدیق نہ گو زما مساله زما خبر تاسو نه منلا حزبل خپل مولا شکریہ ادا او اللہ تہ بسجدا بریو تو شکر ادا کلا ابو ايوب انصاري رضي الله تعالى نهو اغا ده شك خبر اوكلا ده شك خبر اكل داخل فل بي بي ورطا وي وي كا چرت زدو صفان ابن معطل سر راغل اوما نستاب سو گمانو نابو ايوب انصاري رضي الله تعالى نهو وي زما پا غدا گمان نشتا چه اغا و تاتا بد كتلیو اغا بي ورط داو فرمال وی که چریته دا عائشه رضی الله عنها سره راغلې وی نو څه چلبه سبحان الله او زم ما مورده ا نو ارت وی چې تا مور ده نه صفانې دی موعل مور نه ده رايو ابي ايوب بن ساري رضی الله تعالی نو شک ختم شو چې دا غ زم مور لمن دې څنګه بد ګمانې کوم عاشقونه ټول ختم شو او دا ځوابا چې دې عليه السلام د خپل قومونه بریغي ابو بيده ابن الجراح خپل پلار وجه دی حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه خپل دو سهيل هغه باندې گزار کړ د نبي السلام د पारा حسان می ثابت رضی الله عنه د نبي السلام مدح کړو شیرونه ویلې دي اننده اشاره رضی الله تعالی عنها په بدنامي کې شریکي ووایي ته ګنا نه و منافقانو منافقان جال خور کړو مساله بندवला او مساله بندنه شو د نبی السلام سپای یو راغ د دیوی سپای ښاراشوا امیشر پاره دا کاربې کته جناګانی کې کته غلاګانی وډاکی کې تا ته به هیڅوب بد نظر نه ګوري تا د الله کتاب شروع کو نو لبا موکا پلاس راشي او تا باندې بد نامي لګي تا به عمل نه کړي غلط تا باندې بد نام لګي چې پلان یې جنې فلې دیشو خپل ملګری بدر باندې بدګومان کئ خو ته پوهې شې پری باندې صداکار داده چې کړي لري او دا پراډی چې جوړ کړي لري نو دا مسله دې جوړه مسله باندې اینالذیناجاوب بالیکې دې شګه که سانچ راتلې وکړل په دروګو باندې اوس باټو من کوم دایو ډل هرستا سنا اډیره پارا یو سو اصول ذکر کئ او دا ځان سره یاد د دسو ابود سپای اصول ذکر کئ یاو چې څوک په صحابه باندې بدنامه لګي ندی بستا ملګری ځان حسابي خدا ملګرنه ده اوس به تم انکم دا څان ملګرنه ده دویندان نمبر 12 لو لا اسمدو مو ظن مومنات بین خیران چې کله څوک په صحابه بدنامه لګي نو تو پاقی بانی دا خیر گمان کوا دا شر گمان پی چریو نکی او بل قیدہ او دا اصولو نا ذکر کریم آد نمبر پند را ایس سلاق او نو بیالیس نا دیگوم و دا قولو نا بیافوایگوم مال ایس سلاقوم علمون و تاس ابو نو حینا تاسو گمان کوای پدی بانی دا والی خبری چې بانی چی سوک بدنامه لگی نو دا با گنا نگانی دا لوی جرم دیم بل قانون 15 ايات 16 چې کله صحابه باندې بدنامول کېږي دا مؤمن باندې بدنامول کېږي نو ايبا ما يكون لانا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان نزیمه موږ لجائز نه شي پرې کې خبرو کوو دا لوی تهمت دي شپغم د اصول نه ده دي یایز حکم الله وان تهوذو لمثله ابدا مثل ته نه راګر دي آ ته دې مثال د چاري راو نه ګرځې ان الذين جاءوا بالافتراء بشکا که سانچراتلې وګړل په دارو غبانی اوس بده ممکوما دا یو ډالاستا سنځاني صاحبې ځان به مسلمان خارکی خوګره مسلمان نه دی منافق دې لا تاسبو شرل لكم ګومان مکه په دې خبرات شر تاسو ته پاره بل وهير لكم بل کړه خير دې تاسو ته پاره څنګه خیر دی په دې وی آيشا باندې بدنامه ولا کیده او وی خیر دی نو خیر په دې تی بار باندې چې معلوم شو دا قوانین معلوم شو د مفترین چې چا د روغ جلکړی دی نو دا وی سزا معلومه شوه او چې چا تکلیف برداشت کړي نو دا هغه اجر معلوم شو دا ډیر په دې پکې معلوم نشوي ظاهري خو نقصانو خو خډیر خیر پکې وو لیکل لمر ایم منهم سبا من الاسم آر سړی لرا د دې نه اسدا چې کړی د ګونا پدې کې وم منافق دیر لوي ساخلي والله دې دا ولا کې برو آ سړی چې واړوت کا برو پل منوند دین لهو عذابون زین دلر عذاب لوی دې دای اوله سزا د منافق منافق په بدنامه کې ډیر زور لګی لولا یې سمې تو مو ولنا ولي کلا شتا سوار د دا خبره ظن المؤمنون وال مؤمنات ګومان نکړې او مونږه منان او سره مونږه منان خذو بینفسین بخپل وملګرو باندې خیر اند خیره خپل وملګرو باندې غلط ګومان نه وکړي ځکه منافقو لډېره هوا ور کوي وقال ویلی بیو حزايب کو مبين جدا دروخ کارا تاسو ته خو نبی السلام معلومو داغه د دې در ته نو دا به تاسو ویلی جهاز اب کو مبين داد روخ کړئ تاسو په کې نه شریکه بلې یهودی نبی لا نبیل يتالعام ده خو پیسې ورکړي او یهودی مال دي نه دي راکړي نبي عليه السلام وي درکړي ملي درلا حالات خديما رضي الله تعالى نور هغه وي قسم په خوده شي درکړي درلا نو مساره خبرو مانا نه چې دا غوا ورته رشتره حزيما رضي الله تعالى نه نبي السلام د پوس کوي چې ما کله د پیسو ورکول په وخت غرا سره ته نه وینم تاسو څنګه گواہی وکړه نا غوی دا الله رسول ما پتا ایمان را تمه دا الله رسول ما نه لې چته یو خبره کی نای کی دروغ کله کړي چتا وي ما ور کړی نه ما ته دا پتا وا چتا دروغ نه وي زه غني قسم خوړم نبي عليه من شهید له خوزیما په هو حزبه چاله حزیمه رضی الله تعالی انه گواہیو کې نه دا ولا پورا روان لولا جاءو علی بار به دین گني گواہی کې خودو کې سان پیش کیږي واغه یو پیش کوم زکا بہادر خبر اکرام لولا جاو علیہ بیار باتی شہادا ولی رادلے نکی پدی باز باندی پس اللو رگواہو نبی علیہ السلام تک پلی بی بی پتہ میلے گی دا چی صبح اللہ یاد زون نور علی گلی آلم الغیب نرے منافقا مشرکا وردے مشرکا تا تا سپتا چی نبی علیہ السلام آلم الغیب دے فیض لم یادو بی شہادای کلاچ رادلے انکرل پا گواہو باندی بغا هی بولای کا اند لای مول کاذبون دا گسان پنیدال لادی درو جنا دا دریم سزادا دین سزای تیروا ها ذا مبین ولاولا فضل اللہ یالگوم کنے فضل اللہ بتا سور احمد اللہ کو دنیا اخرت کی لمس گم خامخار سید لی بتا ستا فی ما فصم باسی جن په پاګې کې یا زابو نظیم لوی عذاب دا و درته چې دلهم ایصلا قاو نہو به الزیناتی کومه کله چې ایصلا دا خبره تاسو بخپل جبو باندې د نبی علیہ السلام مخامخ ولاز صحابه আজি بدنامه لا ګولا دوی ته پد او چې نبی علیہ السلام ته په دګلیب ميلا ویږي خدا دا منافق کار دی حیا به نه ني نو زګه صحابه ولا ټول ته تر بهتر کړل اسطلا قو نهو بیالسیناتی کوم کل چا اسطلا تاسو دے خبری لرا پچے بستاسو و تقولو ناوی تاسو بے اپواہی کم بخلوستاسو ما لیس لکم بیه المون آج نو تاسو لرا پای بانیلم و تاسبو نهو حینا گمان کو تاسو پدے بانیر معمولی گنا و هو انداللہ عظیم دا پنیداللہ بانیلوی گناو ولو لائی سمید موہو ولنا کراشتاس و اورید دینره قلتم وی لی بو تاس ما ی کو نلانا دی جایز منلرا ان نتکلم بهداج خبر کو بدی کین ادم مول مومنین برکه صلاته تخیر ک سباب بنویل اسلام و سلام باندې ماینو دن بیره سلام د پارې تکلیفونه برداشت کړیو خلق پهلوانو سره رشتہ دارانو سره رشتہ داري برېخویم نو داغه برکه صلح تحقیق کو او دو بی بی آئیشا رضی اللہ تعالیٰ انہا بارا که صلح تحقیق کوئی تا صبح داوئی ریو ما یکونو لنان نتکلم بی آزا منگل جایز نوی چې دا خبری کو دی بارا که صبحانکا پاکی دا تا لرا. آزا بہتان و نظیم دا تحمت لوئی ری الله حکوم اللہ پندر کی تاستا اللہ انتا او دولی مسلی چراو کردی مسل دا دیتا بدا ان کن تو مومین کئی تاست مثل تا وین را گردی مثل تا دا خو دا پیغمبر کورو چه بدنام اپیو لگی دا یو معمولی دا ای مساله شروع کرده دا پاگه بدنامه لگی نایی که بمگو رئیسا ناخلی مثل تا وین را گردی او مثلی ویلی دی مودودی دا او لگی دا صحابو تا بدی ردی آیش ردی لانهاوی زبان دراز دا ویو بیهن لکم اللایات او بیانی اللہ تاستا دلائل والله والی او اللہ پویا حکمت والا دے زباندراز خو مدودی او قلم دیر آو اگت کرنے دے او قلم د ظلم نڈاک دے چه صحابہ بادی ردی وی دے تابعینو بادی ردی وی این اللذین آوی شکاکسان کینی پا زیبا می این اللذین آوی شکاکسان يُحِبُّونَ أَشْمِنَكَ يَنْتَشِي الْفَائِشَةِ چي خوركي بهائف الذين باگسانو کې آ منو چې مانې راولېره له مازابن عليم دل رازاب دردناک دي په دنيا والآخرت په دنيا او آخرت کې مؤمنانو کې چې سوګ به هي خورې دمي عمل له نو دنیا او آخرت کې ول آزاد دي او دنیا اغدوی تا معلوم دے چاگا روزانا شرمی دا داخرہ تاگا اللہ تا معلوم دے یو حبو نانتشی الفائشا منکی چی بے ای خورکی فی اللذین آمنو پاکسانو کی چیمانی را وڑے وی لهم عذابن علیم دیل را عذاب دردناک دے فی الدنیا والآخر آپ دنیا و پاکرت کې۔ منافق هميشه د پاره بدنامه لګولې ده حضرت صادق رضی الله تعالی او تالان هو هغه باندې بدنامه لګولې وامه اعلی حضرت صادق رضی الله تعالی او تالان هو چا غشي وشتي او نبی له صلوات و سلام ورته وې ارمي ارمي ايوهل غلام الھزور فدئتک ابي و امي بہادران نگیالی غشی ولا زمان مور اولاد دې څنګه قرباني حضرت صاد رضی الله تعالی عنہ باندې بدنامه اوله ګولا او رضی الله تعالی عنہ مسجد بني زريته واه په دليګه چې تاسو معلومات وکي هغه ټول عمر jihadونه کړی وو هغه صاد رضی الله تعالی عنہ ورته خيري شروع بیا اللهم ان كان هذا العبد كاذبا فاتل عمره واتل فقرا الله کا سارا بندہ دروجنی عمرې وګت کې فقري وګت کې الله په د باندې فتنې راولې امتحانات راولې راوی یو هغه څړې ماولي د اوري دی لار کې بناسو خپل رباخذ دې دې چوندې به لا ګولې عمر دې ذلچو منافق امیشه د پاره بدنامه لګولې وام بے حیث خوړې دا عمر د ذلت دین والله یعلم وانتم لا تعلمون الله بوېږي او تاسو نه بوېږئ ولولا فضل الله علیکم و رحمته کنه وې فضل د الله پتاه سبحان دی رحمت د الله وان الله رؤف و رحیمه אביشکا لا واه مہر باندې بچیرل الله مهربانی نو نوذاب به درکړې وي یا ایه اللذین آمنو دی ایمان لا ددب یو حدوادی شیطان مروانیږي په قدمونو د شیطان و میہ تبی حدوادی شیطان سوچي تا به تاریکې د قدمونو د شیطان پاین انه ی امر والمنکر یګ حکم کوي په دې حی امن قرباني دې حی شیطان کار دې منکرات دا خوراول شیطان کار دې نشکم به کې ور سمال کرے غم دې شیطان بچي دې ولا ولا فضل الله علیکم ورحمته کنه فضل د الله په تاسو رحمت د الله ما زک منکم نبی پاک له تاسو نه من احدین یوتن ابدان نمیشا وَلَا كِنَّ اللَّهَ عَلِي كِنَّ اللَّهَ يُزَكِي مَنْ يَشَا پاکی چالچو غاری والله سَمِعُنْ عَلِيمَ وَاللَّهُ رِضُنْكَي پُوَيَرِ وَلَا يَا تَلِغُ الْعُلْفَدْ لِمِنْكُمَ کوتاہی دین کئی خواواندان دو غوروالی استاسو نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دو پخبل خرائی بانی خرچا باندکا خرچازګه باندې کلاچ اغم په دې بدنامي کې شریک شویو الله رب العزت وردی کو تا هی مکا خرچه به جواب به خرچه شروع کلام کو تا هی خاوندان د فضل تاسو نا وصا دیو د پراثيا ايو دو دوار کولو بلوانو داول مساکينو مسكينا نو تا وال مهاجرينو هجرت غون ګدافي سبيل اللهي بلار رضا الله کي والابوفه رادي ک دا خبره دړنا یفهو مخد وړ دې د یاد دووونهدي مخړی او داړو یاد نه الله توه بونه تااسمي نه نه کوئ ایا ف الله اوله کوم چې بخنم ک الله تاسو ده والله او غفور وی والله بخون کېمهرببان نه دی دلتتهسللم اوشه سړی چې او خپل محبوب کونی نزړی زمان داست استاز ده دا ایمان میتیز دکره ده عمل سنت طریقه میتیز دکره ده تسکیت النفس طریقه میتیز دکره ده داست یو محبوب استاز او مشپق استاز داوی داگه مینی دا, دا, دا وجنا دک یو انسان چی چاس را دیر مینی وغا او بینی نو انسان با نهبت راشی الله دې زمونږ دې استاد لا عمر ورکی الله دې عمر کې برکت واچي دا دې ډېر منی او د اخلاص اغه نخو چې خپل شاګردانو باندې دومره ماین زمون دي نه چی انسان خپل استادانه تپوس کوي الله دې مونږه دې هم شرفاره خادمان کین بهترین استادان علامہ محمد طیب تواهین الاذہبونا اياغفر الله لكم ننځي من قران ته نه چي د قران درس کې دا د بیرو دواګانو اثر وي د دې د ميني اثر وي الاذہبونا اتا زمنان کوي <التحبونا> اياغفر الله لكم چې بخانو کې الله تعالی سودا والله غفور رحيم <الرحیم> او الله بخون کې <کے> مهربان <دے> وي <التحبونا> ان <بشکاکسان> الذين بشكاكسان يرمون المحسنات الغافلات چې الزام لګې پپاق دامنو نه خبر او خوړو المؤمنات المؤمنان وباندی لوهینو فی دنیا والآخران پلار نشیوی په دنیا آخرت کې ولهم عذاب نزیم او ذیلر عذاب لوی دی لههم عذاب نزین دا شپ زلا دا جمله ویل ام عادل با ور سره لعنت ان ذکرک لوهینو فی دنیا والآخران یعنی اتفاقی لعنتی د دنیا او د آخرت دا مال معذب به عذاب ور کشف آزاد کراګر دي یا متا شادو علیه مل سنتهما کلا چې کوي بوکی دی باندې چې بده دی وای دي هم لا وار جلهم او پی دی بما یا ملونا پاس باندې دی عمل کړي له